i takon vetëm Allahut të lakëmë dharishëm pacja dhe mëshira e ti mbi të dërgumin e Allahut Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallem mbi shoktëti, familjen dhe ata që e pasën me të mirë dherin ditën e kiametit Në flasim, në vazhdim, si kur që të dërgume dhe dje për zodin, për mës lakmin në këtë dunja dhe sulasim për atasë cilat janë shenjat e njerëzve të cilat nuk e dojnë dunion dini se Muhammedi sallallahu alaihi wa sallem mos lakmin dhe i dunios e ka lidh me dashnin e Allahut nëse dojnë me dit se anë adonë neve Allahu ajo i dërgumë i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wa sallem është frit për një sahabës i ka than një sahabë Muhammedi sallallahu alaihi wa sallem o i dërgumë i Allahut Tregom për një vepër, të cilën të aboj, të Allahu, të të do ta bëj, do të më ndon Allahu, do të më ndojnë njerëzit. Sen shumicën e rasteve do vepra që i bën njeriu, vin kundë shtem në dashuri. A Allahu më dash? Apo Allahu më dash apo njerëzit? E ka një sahabia, e ka pyetur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, tregom për një vepër që edhe njerëzit do të më ndojnë edhe Allahu xhallahu alaih. Ka thënë Peygambëri sallallahu alaihi wasallam izhët fi dunia ju hibbëk Allah mos lakma në këtë bot Allahu dhe t'don izhët fi ma rinde në nës ju hibbëk e në nës mos lakma natë që e kanë njerëzit në pasuri, dhe t'don njerëzit si dush me dash njerëzit formule është mos lakma në pasurin e njerëzve formule të cërën e ka zbaton në praks i dërgumi zotit Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam në dhej nuk ka pas njerë më dashur të e te njerëzit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se çso qaprek pasulien. Asher ka, ka lakmut ajo. Dhe nëse njerëzit do të kenë pas një gur në bark, ai ka pas dy për me Shafic barkun i cili është ai me det për me gran. Sallallahu alaihi wasallam. Dhe për më lavdesoj Allah. Sekjo shkencën veti. Dhe njeriu për ta posudohe mos lakmin ndaj dunjas. Dhe për të një ofert me Allah subhanahu wa taala ka shenjë. Andaj për yasoj është Senirio mendon që ka lënë diçka për ipasurisë. Apo ka njerëz që mendojnë se zuhdi është të veshësh me rrobe të vjetra, apo të hash bukë të vrashtë, apo të oftoft. Dhe shumë prej njerëzve në ndonjë ditë historisë islamë kanë bog si lloj punës, edhe si lloj veprash, janë vesh me petka të vjetra edhe kështu me radh preseneve dhe kanë menduar se kjo është prej Zotit. Dhe Ma dje lavdratët e njerëzëve që ua kanë ba dhe u kanë dha njerëzët, gjuna u kanë ardhë, janë kanë është përblimi që kanë mandu nja. A dhe kjo është gabim. Me mendu e, si kur që djeqë që përmendom, me mendu se me ullë kokon, edhe me hecë pak si plak, edhe shtrand me hecë, edhe me ndaj i shkop, edhe si gjuna me hecë, nuk është kjo prej zhëdit. Por zhët, qenë ka, si kur që kanë thonë djetër të islam, të kanden Allahu shëtin fuqin, emrin, nomen, pasurin, edhe të anat i kanden Allahu xhella wala, mos uqza shumë për ata, krijo rezervë dashuri ndaj dorin dhe gëzimin që keni ndaj asaj. Dhe kjo është shenja e parë da e par zuhdit. E dytë, kur të lavdojnë njerëzit, kur të japin komplemente, të jeni të barabart ai që të lavdron edhe ai që çon. Wa hadi alamati zuhdi fi aljah. Dhe kjo është shenja e zuhdit të njerëut i cili opozit preshenave femërorë tufailie çun gjenerabë të njerëzit as vetë nuk janë rrit akoma ndërsa mëvetë janë rrit por me me mentalitet nuk janë rrit njerëzit është ajo se kush e lavdron më i miri në dunja është edhe kush e shandë kritikon ai është i tjej vallahi nuk ka njeri i cili është më doshtak se ai njeri i cili nuk ka Zot në këtë aspekt Në veçën ti aji qëri është sëpravu e me hoxëllëk, aji qëri është sëpravu e me emirë lëk, aji qëri është sëpravu e me emërë, e dhenam, nëse i largon njerët që e kritikojnë, katastrofi ka punëtëj, këtë i ka punëtëj. Andaj shufim se sa habat do të nazar katën shumë normale me kritikuar madje edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që nuk ka njeri në botë i cili ka është madhnuar dhe është respektuar më shumë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sahabët kanë thonë ja rasulullah udhëqymy Allah është kjo luftë strategji lufte apo kjo është shpallje nuk e kanë bë burrë edhe ka fol sallallahu alajhi wasallam ka bë mohabet mos fletosim për Abu Bekrim mos fletosim për Amr ibn Khattabin gratën çu jo jo burrë po gratën çu kan thonë merr nuk ka ashtu Dhe kjo është mirë. Dhe këndon në syrin e amrit në khatabet nuk e ka rzuar njerëz, madje e konditoau vëllezër në sakë e bebardh. Në sakë e bebardh, këra opsive të marrin khatabet. Jo raseht, Omeri bidi khatabet, radiyallahu an, kishte bën shpesh makruhatë, gjona të cilat janë pa palçishme në fe, para syve të këshilltarëve vet, edhe ta shësojë kush e këshillon dhe kush nuk e këshillon. Dhe njeriu i cili nuk e ka këshilluar, është larguar nga no, na no, marrë dhërtat e sasi ato mira as islami ta as marrë dhërtat andaj zahid e vërtetës është ai njeriu i cili nuk i mocit nuk i mokat njerëz me atë se an bën kritik apo s'bën kritik vallahi ne kanë sodit shumica për njerëzve të të ashtu ndaj duat patjetër me dal për kësaj edukate e vërtetë është që ndoshta i rrit në rrethona të tilla në shkollë të till apo prindë kanë lazu shumë dhe çdo herë kanë kanë thon bravot gjithat kanë thon mashallah sikur ti s'ka ata kam prishni rezultat kur por me mira e mira sot asnjeri më aprish vetes por prej zotit çen ka prej çen vet zotit më aprish vetes dhe mos më mot se endet me lavdrata por më mot me argumente anëg lazer ne ko ne zotit ekzistojnë menhexe xhamate madje ra xhonar thirrsa te cilet i lavdrojn njerzo sel sy esht ndaluar me hadith tekst qard nga dërgoj me alaud sallallahu anhu ve sellem se nuk ban me lavdrou njeru vftir Dhe ka thonë së rrallës elem, aji që ti të lavdronë të ju ftyr, është të kur me të thimidisin. Dhe ka thonë së rrallës elem, kushtë lavdronë të ju ftyr, të ju mëre zalën që ti ftyrës. Pse? Se krijon këtë problem. E shduk zuhdim për e njerëzë. Ma i menë, kjo kaptin që na flasën tash, është kaptin për kaptin e më të rëndësishme të fejsë. Shkenc për e shkenc e më të rëndësishme të edhe me qenë hafëz i hadithëve Muhammed sallallahu a.sallam e ti e lakmon në dunja dhe e lakmon në dur të njerëzve dhe andron në pas në do një pozit dhe i don njës që të lavdrojnë shumë dhe ju rëjnë njës që të kritikojnë ty andaj për shenja dhe qenka ajo që te nuk të ndikosh prej lavdrosit asë nuk të ndikosh prej kritikosit mas me edasht e treta e ku në unë suhubillah të sheshrosh me Allahëm që është dëshirë më shushru më Allahun. Wal galibu ala kalbihi halawatu të taa. Ta kesh dëshirën e flakt për vepran e mirë. Ta andrejsh me po veprat mira. Ta duke të vepra, veprat që e banë për Allah e amër. Ta shihësh atë vepr. Dhe, fënd një të ratë islam, se dëshuria ndaj seneve të dunjas, dëshuria Allahut, janë dy sene të këndërta. Sikur zjarëmi, me ujrë. Ja ndisit e të këndat, është bashkohë në vlazër. Dashuria e dunjansë, me dashurina Allahut, nuk bashkohë në vlazër. Andaj, duhet na të ndemë me njerëzit të cilët në e bëjnë të dashur ahiretin. Në e bëjnë të dashur vepat, në e bëjnë të dashur sakrifisën për Allah. Ti dojmë njerëzit të cilët në e bëjnë të dashur reve, punën që e bëjnë për Allah. Andaj, besimtari është ajë cili shëqërojët me Allahun Gjelle Wa Nga thënë Jahj ibn Mu'anth, e dunja këll arus. Dunjana është sikur një nuse, e zbukurume. Por besimtari është aji cili, besimtari është aji cili, nuk mundot mu zbukurun këtë dunja. Por mundot mu zbukuru për botën tjetër. Anë rrëthët besimtari, është aji cili, largohët prej, kësaj nuse e cila nuk është tamam. Thë jesë hë dufi, e nuk lakëmon në këta. Prandaj, edhe djetarët Kam përmend, se zuhtin ndad në disa pjesë. Kemi zuht, kur thuat zuht edhe njerë vlazër. Êshtë termë gjuhën arabe e vërte që ndë njerë mundi me harua, Êshtë mos të lakmija ndunja. Kemi zuht nga harami, dhe kjo është obligim fetar, farz. Nuk gudhën besimtari me lakmun zina. Nuk gudhën besimtari me lakmun të hujen. Nuk gudhën besimtari me me të synin të hujen. Dhe kjo është farz, e allaut. Andaj, jat zbatimit te fes Allahu xhella wa wala kur neve na ka udhzu Allahu subhanahu wa taala pati el neharan por nese haramin sikilon me gjithzemresh cka ndod nese haramin nuk liet me gjithzemresh nese lakmia ndaj haramit vazdon te njeher jo cka ndod me njeher jo ai vazdon mas nje koje nje shans e vogul qe te vjen nje afrim i vogul qe te vjen nje rrasi per neve ashetonit ne pergadit neve ato rrasia neve ne nje rrugos nje haram edhe ti bjenta Nga se s'ke punu me zëmën tane S'ke punu me zëhdin tanë Andaj besimtari duhet Dhe kalimin e kost t'i folë vetës për haramet Dhe t'largot nga të vendet haramet Kemi zëhd e qëtë fars Qët'largot njeri ju prej haramet Wa zëhd dun fi shubuhati Dhe ka zëhd Ndushime Në vartë për dushimit Nesë dushon për një gjahë largoj jo Siko që ka thonë pejamere Sër Allahu alai vësallem Dajma ju ribuk ila ma la ju ribuk Lenisejn dhe qët dhe ka po përsen dhe të cilat janë pa dyshim ta alhamdulillah besimtarë i shkonë të sigurët besimtarë i e banë të sigurëtën se dhe të dyshim ta, largoj përndaj nëse dyshimi është shumë i madhë, është obligim më u largu asaj nëse dyshimi është i volë, është mustihab është mustihab e pëlqishme më u largu, kër i thengë të fjarë vë dëzër kemi zuhët i se i re është mustihab i pëlqishme, na nuk gudzon që nëse unë ilar i largoj një i largoj një xhas. Pastaj më mendoj se është mustahab, e pëlqyeshme, nuk është obligim ajo, atë nuk guxoj. Xhamatin më thua obligim, më thonë largoju atë. Kjo nuk është për ifekut. Ka pas për iman vetë e hadisun e të Allahut. Të Njerëzit që janë rrit tre sejndëve të mërrë, sejndë që na nuk më paramendue. Imam Muhamedi për shembull, nuk ka hunger prej thollave të pazarnjive nga sa shfregusa ata bojnë sende të cilat nuk i din në fe. Allah's verasha, edhe tregti të cilat nuk i din mirë. Imam Ahmëdi nuk ka hungur vetë për asaj, por si kanë ndaluar njerëzit tjerë për asaj. Nuk ka hungur. I ka dhënë se ata kanë. I ka shmërdha, por vetë nuk i ka hungur. Ky është zahidi vërtet. Anjëri i cili vetë ruan për shumë sendeve, ndërsa njerëzit të tjerë, njerëzit të tjerë nuk ova obligon vetëm se çaj që i ka obliguar Allahu vetëm se i ndalon nga çaj që i janë ndaluar i kanë ndaluar Allahu subhanahu wa ta'ala. Pandaj kemi Zot i cili ka të bvojë me fjalët, kemi Zot që si ka të bvojë me shikimin, kemi Zot që si ka të bvojë me kërkimin dhe me takimin me njerëzit ndëshëm, wa zuhudun fi an-nas, a zuhd nga njerëzve. Kemi Zot i cili ka të bvojë me nëfsën dhe njeriu e don për Allah dhe Zoti i cili i përmbledh gjitha këto është Zoti ku njeriu nuk lakmon asëndet të tjera pas Allahut, kështu është më e fortë. Mamira si duqë më bëa Zahit për një bë, mos lakma në Zot jetër vetëm se në Allahon. Kështë zuhdi ma i rëndë, zuhdi i djetarëve, në vërtet. O fi kulli ma shëgale ka në, gjithë dhe të gjatë që të angajën të ju nga Allahu subhanu të radhe të pengon, prej Allahu tam, prej Zotit tam, atër besimtari duqë më bëa Zot, prej Asahit. Edhe nësë është prej halalit. Edhe nësë është prej halalit. Atër besimtari duqë m do të më mundu besimtari, më ulargua. U afdalu zuhdi, ikhfao i zuhd. Mëjnë në mënë, kanë të thonë djetarët islam. Zuhdi ma i mirë, është fshihja e zuhdit. Zuhdi ma i mirë, mos lakë mija ndaj në dunjësë ma i mirë, është të fshihjështë atasë të të nuk lakë molë në dunjësë. Në kënë njërës e që janë zahidi dhe në dunjësë dhe të të të të të të të të të të të t të bosh para njerëzva se te e normal, njoni për njerëzva. E kjo është me efsira. E zuhdu, fi i khfa i zuhdi, ti esh zahit në fshejhën e zuhdit. Mos të regosh para njerëzva, mos shohi njerëzit tyje. Andaj, ka pasë odozër prej se lefit, njerëzit të cilët kanë shpresuë dhe janë mundu në maksimum asë një, asë dyre që atë e namas para njerëzva, mështë i bo. Kreti kanë baf shetasë vetëm për Allahun xhallahu ala. Ësë sigurt që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se sa dakor? Etjella e ban njeriu me hijen hijen e ardhit të Allahut ditën e gjykimit ku s'ka hijë tjetër vetëm se hijja e ardhit të Allahut me djathtën e majtasa më të. Po. U ashabehu az-zuhd fi l-hudud. Dhe kanë thënë dijetar i Islam. Zuhdi më i vështirë është zuhdi i interesit. Az-zuhdu fi l-hudud. Sen e ditë që takojnë tyje në këtë botë ka plecëndë që na takojnë neve për njerëz ndaj marrin. Banu Zahit Dura Në rrugënë Allahot Subhanahu wa ta'ala Wal farku bejnë hua bejnë alwara Dhe parmen dhe adhja Se dalimi mes Zuhdit edhe warajit ësë Zuhdi është lanja e sendeve Nuk të bëjnë dobi në ahirat Zuhdi është lanja e sendeve Nuk të bëjnë dobi në ahirat Dhe waraj është lanja e sendeve Që frigo është që të bëjnë damna ahirat Jax i Bdi Muad Njani prej djetarve të kësa e shkense Të sal Jam qodit me tre njerëzi. Qoditëm për njerëjut i cili e ban një vej për përshy si e faqe, e nuk e ban për Allah. Ka njerëzi e vëzër. Oshtë i gachëm, ka vullnet, ka entuziasm, ka enerzi, lëght, raskapitët, madjedenohet, i ban kretë vej prat, në fund për shka e ban? E ban që të shohë i njerëzit. Allah në rrëj për kësaj. Ska vej për me keqësë kjo. Çuditë me njeriu, nuk është i gatshëm të sakrifikonë vetëpunon, edhe të lodhët, edhe të raskapitet për Allah, është i gatshëm për sytë e njerëzve. Për nam, për emër, për shumë, me ndëzhgjim njerëzit. Me ninjerëzit, më japin emrin e njerëzit, njerëzit, njerëzit. është i gatshëm. Sikur qik që ka thënë pyemeri sallallahu alejhi dhe sellem, "Awalu ma tus'aru bihi an-nar yawm al-qiyamah al-alim." Dietari është njeriu i parë me të cilin do të ndezë zjarri i xhehenimit. Ajrat. Et si rimbrapa un dialogo me Malaqit edhe me Allahu Xhelalu Ala, çka thot? Fika, për ti e zot ku mësua. I thot Allahu Xhelalu Ala, këthet. I kimsu njërzët dhe kimsua, li u qal li u qalu lek alam, ton njerzit i dietar. Vëqet qil, kan thon njerzit e kimortan. Ajipt, thot Yahya ibn Ma'th, çu ditë me njerin subhanallahu, si ka mundsi njëriu me pa vepra i gatshëm me sakrifikou dhe me ulët e dherzime harxhua për si të një arsye. Wallahi këtë si të njëjtë, çfarë do bëj vetë? Yomul Qiyam, çfarë do bëj vetë? A ka mundësi si një herë të të çogëla dhota i një herë që me të vëmendë drejt zonën e xhennet? Me një knacit shumë të vogël donjosë kur e ndajën ti shejtani thotë, "A ti të ka falmend?" Ti, më mirë, skase kurti. Ti dallosh për tjerën. Tjetër janë të mirë, ama ti dallosh për tjerën, diçka speciality. Me çkaç? Si është problemi jot? Ndonjë. E morën Shkove. Me çkaç stop. Çuditë me këto njerëzi. Ubi racul yabkhalu bimal. Dhe njëri u i cili është kaprasim pasurinë që Allahu ia ka dhënë borç. Fa ya subhanallah. Allahu t'ka dhënë ti pasurinë. A ta ka caktue? Edhe misterin, edhe punën, edhe zanatin, edhe çfarë ti ka mësuar Allahu xhelelwala. E vjen të provon Allahu me dikancë të kërkon. Dhe është nevojtar furnim edhe i duhet atij. E ti ndalesh edhe kia pasurinë dhe nuk e jetë. Çuditë, qoftë Allahu ta ka dhënë dy jetë në këtë. Është i gatshëm të më ndal pasurinë. Më zhduk pasurinë. M'i lënë trashëgimtarit pasurinë e nuk e jep çuditë me këtë me këtë njeri. Fare yukriduhu minhu shay'a, ai nuk e është borxh. Allah i ka dhënë borxh këtij, më po ky nuk e jep borxh. Ky nuk e jep borxh. Wa bi rajulin yarqabu fi sihhabati al-makhlukin. Atë çuditë me njerënin e tret, i cili është i gatshëm sakrifikon. Atë lëvodë trashëgimit në shëhrim me njerëz. Çeshërosh me njerëzi. Çeshërimi me njerëzi janë gatshë njerëz me çeshërim në të me vite dhe në shku jeta në çeshërim. Madje ka njerëz për çeshërin e vetë shkon në djhenë. Kemë pa po rastit. Ndryshme. Tokë është i gatshëm t'lorët në çeshërim me njerëzi e nuk është i gatshëm çeshërosh me Allahun. Nuk është i gatshëm çeshërosh me Allahun, Allahu dëshiron çeshërosh me ata. A nuk e gatshëm mendon një kohë prej kohës? jat natës fohish me Allahun xhallahu ala ti do të thuash Allahu subhanahu wa taala kërkojnë për njerëzve hidhrojnë njerëzit nuk i lip Allahu Allah i hidhrot e kundërta është Allah te njerëzit e kundërta sa më shumë i lip pa njerëzit na lodhë dre bre na lodh diku sepse mosh me dëgjoj fjalë prej babas për birin për burrit për gruan më nikun mlodhi bekret ama Allahu xhallahu na thot mlodhi Allahu në subhëm të nuk të thot. Në në të thot që ditim e këto njerëzi. Po ashtu, se i përket zuhdit ndaj sendeve. Për çka njëri ju e banë zuhdin? Në datë, zutë që njëri ju e banë nga fri, nga Allah të mëzdenot. Pra nuk lakmanë në sende, nga fri, nga Allah të mëzdenot. Edhe mos lëgaritët. Nga të ditër e kiametit njëri ju ka mu marë në lëgari, se ma shumë pasuri ka, se ma shumë të mira që kje, që njerëzit nda frigës së Zotit, nga frika e dënimit, nga frika e llogarisë, i rënë selas. Tamën. Oh kjo është zuhdul xhaifin, do të thotë zuhdi i njerëzit që kanë frikë Allahut. Dhe ka Zot që njerëzit e mendojnë shpërblimin të Allahut. Çe e bën një vepër nuk lakmon ndonjë, duke e menduar shpërblimin më madh se kita Allahu, premtimi për xhenet që kje. Dhe kë janë zuhdi njerëzit që shpresojnë. Dhe Zoti më i lart, Allahu na vepër ty ne, ash-zuhdi i njerëzve të cilët largon prejseneve të dunjos e durën dhimbjet e dunjos dhe i lajnë të gjitha knacidë të kësaj bote për mu taku me ftyrën e Allahut për mu taku me ftyrën e Allahut xhellahu ve taala dhe kanë thënë dietat islam wa hadha zuhudul arifin do ke zuhdi e dietarve të vërtet e njerëzve që e njohin pranimë Allahu subhanahu wa taala prandaj ne kanë thënë dietat islam sikur ç'është Ibn Kudame el Maqdisi se thot që njeriu i cili dëshiron me pa fytyrën e Allahut subhanahu wa taala sikur njeriu i cili do më sundo këtu nën. Para mendohet njëri i cili e sundon 1 cent dvolë nën dijon e plom për shemund me atë i cili e sundon i dijon. A krahasohen? Madje kanë thënë dhjetort i Islam, s'ka krahasim këtu, nuk mund të bëvë krahasimin. E asa që njeriu ikë për xhenetin, ikë për xhenemin dhe do don xhenetin dhe të krasim ma ta si njëri të donë me poftyre në Allahut subhanahu wa ta'ala po ashtu zudi si zud ka shkall zudi par në shkall është zudi ku njëri ju e shehë zudin e vetë që ka do më thonë kjo e shehë njëri ju zudin e vetë ku njëri ju e le një vejpër për Allah edhe e shehë se e kalan nuk është njëtë si kur me poa, si kur mështë me poa nuk jendë barabartë njëri ju që e ban një vejpër dhe nuk e Normal është kjo, edhe ka njerëz në dunjo që e bën një vepër dhe nuk e përmenin, madje ato që e përmenin edhe janë shumë më dopt sikur në dunjo kur ta bën diçka të mirë. Ka njerëz të të japëni borx apo të japni sadaka, ai nuk i regjistrohet në trumbullit që ka dhon. Alhamdulillah, Allah na bëj pritën. Sen e mamit sekjo as ka. Me me a bodi ku një të mirë edhe me harrua. Mos më të kujto bile, më të përmen ai thot, m'ka i bëm fillan vitin, s'm'kujto atë mua. Sa e bën para Allah. Mundohu me kon këto në dunjë. Kur e largohesh një punës e cila është haram apo e cila është me kruh apo e cila është e keq edhe bëu zahit në dunjë dhe bëu një vepër, mundohu mos më me mendoshim ata se jam të bodit diçka ulë. Andaj Zohar, çka zuhdi i bën njerëz të munafikë? Mos zuhdi i bën njerëz munafikë. Beduin, nomad, kur e kanë pranuar Islamin te pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, kanë ardhur dhe kanë thonë, "Nëve dëshmuam se ti e pejgamberi أموآبتي <موبيت الصغارات> سقاطه تيباري سخون موآبتي تا ايام بو مسلممان تا اسيام بو مسلممان ابو كرفان اراض قالت الاعراب امنا بدوين كانفون نا كنا بسو محمد الله جل جلاله كانفون كلكم تؤمنوا اكوما سيدي بسو سي دوات اكوما ايموني سكاينزمات يوڤه بوفوني شينا بو مسلممان ثوني شينا بو مسلممان ا بسيمتارت ورتيت اكوما سيني بو يو E ka kështu njerëzë vëlla kur ta bëj një të mirë dhe kur kur të afrohet me një xhamat, kur të hini islam, kur prezantoj me ders, ai mendon se ka bë poukt madh. Unë jam xhamati jot. Unë për islamin të punuaj. E mirë që shemuj me të, që shemuj me të, me konkur kushet hiç. Dashë Krishtiumi nuk është as i Hoxhës, as i xhamatit. Krishtimi është i Allahut subhanuhu teala. Andaj nuk dosh të më menduata. Prandaj, pjesa para Zotit është Zoti i njerëzve të tërë të elënjeve për për Allah, ama Më saq, at, ma topa më abatëto mendojnë kanë ina uzzuna, ina drejtua, që kanë bë punë të mëdha. Elhamdullaj na udhëzonë, më na drejtuë këto udhëzon vjen ana. Nuk e di as a fjali që për mendesh për special kur thon disa njerëz, jam i udhëzuar për çkaç viteve, jam xhamat për çkaç viteve, elhamdullaj dhe kështu me radh, e çka? Se si? kjo është pjesa e parë. Zoti i dytë është hel ulia, është më i lartë. Ës zoti të cilin e ban njeriu vetvetiu. Nuk lodhet, e lën një gjah për Allah. Edhe e di se dunya është e dopt, edhe e keqe. Edhe e din se si është me lën dunya si kur me lën një paçavër. A thot dikush për njerëzve të xhunë në bërllok? A xhujtit atë bërllok dhe ala? Bërlloku është ajo. Dunja është bërllok, o vllazër. Kontenjer. I xhunsen kod diner. A thot dikush për njerëzve i lash benzine në kontenjer? Po. Pastrohesh për ai saj. Kështu është edhe dunya. Edhe kështu është zahiti i vërtet. Kështu është besimtari i vërtet. E lën dunjën dhe e shef normal, sikur me lën një paçavër. Dhe ç'është bota tjetër? Ako, a ka a munesh me barazuti dunjon apo paçavrën me ahëretin i cila është diamant? Skrahasoja tës botë ai ai mohabet. Apo a munesh a ka dikush për njerëz që e përmend, nëse shkon te mbreti, mua takon me mbretin apo mua më bën njërin mbret, edhe rrugës duke shkuar te mbreti dalni çen, edhe e largon çenin. A përmend te mbreti me që sa errata të te? A përmend në mbreti ti thot, "Mëngjesa e errata të tu në një çen rrugës më dul." ponema vënë çen e xum largocin ç'është edhe kanë von ditat islam edhe shejtani shejtani është çeni që del përpara tyë andaj nuk ka nevojë me përmendti se luftova me shejtanin shumë one e diçka bonon nëse sa e lash haramin rak, rakia drogon femrat ata e diçka bonon edhe shumë e di sa e am loh nëse ndejon këta fjalë ndejon ndaj këta fjalë për njerëzit të zoom ata një piktytyje maljavetës se je prej lloj të parë hala nuk je prej lloj dytë a besimtar do të ngritet sa më lart tek Allahu xhallahu dhe sinëti kijeron për Allahu subhanahu teala do të shmendici kijeron për Allah dhe normal është jo normale ti kijeron për Allahu subhanahu teala andaj vëzër Allahu xhallahu kuran ne ka fol shumë neve për punën e dunjës ka thonë Allahu xhallahu kuran qul mataa'u dunya qalil o besimtar themira të xejbot janë të pakta wal akhiratu khairu limen ittaqa ahireti është mej mirë për njërë që i kanë friga allaut Walla tudhlemuna fatila Allahu asë një fjes ju banë zullum Dhe ka thënë allahu gjëlewala Inama mëthalu lë hajatit dunja kamain Enzelnahu minë sëma Shemë budhik se dunjaja Shë të kër ujë në që e sjellën për të qellës Dhe përzit me bimet e dunjas Mi maja akunë në nësë nga jo që ngran Hojë njerëzë dhe pinë dhe u shqehen Dere sa tokat e zbukurot Ëta 100 listat e njerëzve që mendojnë se ata e kanë sunduar këtok, ata e mëruna lelën ose naharë, vjen dënimi i on. Gjatë natës a ditës, e fajlluam siidan, dhe shkatrojm advent, ke elem të ngëbiën أمس. Sikur mes bashçin. Çfarë donja? Andem as mendon se ka lënë diçka. E ka lënë një gjocë që ekziston në fakt. S'është kur gjocë donja, heq. Ande ka thënë Peygamberi sallallahu alaihi wasallam, me paspordhë vlerë kjo botë, te Allahu xheloa ala maseqfia kafer. Me pasportë vlerë, kjo bot sa krahi mi skojës, Allahu si kishte dhënë pi ujë jep besimtarit, Çahirit. Do thotë, kjo kjo bot ka vlerë më të vogël se krahi mi skojës. Çkaç? Me pasportë më shumë, Allahu subhanahu wa ta'ala as një shkavet si kishte dhënë pi ujë. Po në këtë dunjë e shohni se çka kanë ata. Kanë cenet shumë ata. Andaj kjo është e vërteta për këtë dunjë. Ona tjetër u Lazar. Nuk duhet me harru edhe një gjë tjetër. Se? Wala tensa nasibaka min ad-dunya. Never. Kena nga si pëtohinin në dunjo Kjo kur themi se dunjo nuk, nuk, nuk dush me dasht E nuk dush me lakmue Kjo nuk dhe më thonë që si mës më konë i pasur të As i fort Edhe mës me më shuridzu dunjo Andaj o dhe zër Shohim se Pas ka pas djetar të mdoj, musliman të mdoj të cilat Pas ka njetue Zahida, buke krepke në hangër Nuk kanë lakmu në dunjo Mirë po pas ka në pas milionat E përmendëm dhe Abdullah ibnibubarekin I cili ka jetu një shpijit vogël qonqirbo shumë i jashtë e kanë shtyë njerëzit apo milioner kapitalin e vetë që ka pasë ka pasë mbi 16 milionë vet ai mos flasim për Abu Bakrin apo tiert kjo është Allahu xhallahu i cili u jep njerëz të cilët edhe japin edhe nuk e shohin këtë donjasi diçka andaj mos i përzi na ato sende se në këtë darkë këtu në këtë skencë nuk studiohet ajo se besimtarit nuk duhet të punoe po studiohet ajo se besimtarit nuk guxojnë më pas donjon këtu dor. Nuk gudën këtu me pas. As sesë. Cë ka si përmendëm se zogu di është ajo nga e cila është e shpresës dora, të, sh... të zbrazët edhe zemra. Dora nuk e ki, po zemra la më i dush më pas. Nga se zemra është ai e... vendi i di diamantit, vendi i besimit të Allahut, vendi i ndërgjimit të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, vendi ku Allahu shikon nëse ai gjen ndonjë skavën për dashurinë e Allahut. Nëse ai gjen zemrën Allahu e çtras nga dashuria dunjans, e dunjas, aty ai gjen dashurinë اللهوت ايروسيم اللهون تشالله تنبمري اطورات چه اديمنا بوطن تيتر مشوم سكه دنيا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله و أمانه الحمد لله رب العالمين هل ترى كيف لبسنا في الترائيم اللابوسه فبتسمنا للبراءه واختلينا في عبوس